І та здається їй недоречною, адже на вулиці йде дощ. І вона повертається, аби переодягтися. У цей час він виходить у якусь кав'ярню повечеряти, але згадує, що забув на столі гаманець, і повертається за ним. Разом вони витрачають 5-10 хвилин, Ті самі невипадкові, що вплинуть на подальший розвиток подій. Потім його улюблена кав'ярня, назвемо її ляперла або синій кінь, виявляється зачиненою. І він прямує далі. А що в цей час робить вона? Вона... Вона виходить на поріг свого будинку і йде у тому ж напрямку у якихось справах, іде під дощем, сама на порожній вулиці, а далі, а далі відбувається так. Любов вискочила на них з за рогу і вразила, мов злодій. Ого, звідки ти знаєш? Хіба ця книга надрукована де? Її зовсім не дивували його вигадки, адже сама наплела купу нісенітниць, від яких було солодко в роті. Її вразило те, що тут, у вісімдесятому, він читав майстра і Маргариту. А ти де її дістала? лукаво запитав він. І вона зрозуміла, що ледь не втратила пильність. Не очікуючи на відповідь, він додав. Я прочитав у сам видалі за одну ніч. Вона пригадала стос макулатури, яку б батьки збирали, аби отримати талон на повне зібрання Ан і Серж Голон. Ніякого самвидаву у них не було. Отже, ми познайомились на вулиці, прошепотіла вона у самісіньке його вухо. Ага. Сто років тому. Через те я одразу упізнав тебе, коли побачив сплячу за моїм столом. Ох, якби вона могла сказати, як давно вони знають одне одного. Але вона лише посміхнулася. Це нормально знайомитись на вулицях? Зазвичай я не дивлюся на перехожих. Але у тебе не було парасольки. Я була мокра і виглядала жалюгідно. Ми обидва були мокрі на порожній вулиці. Хіба поганий привід для знайомства? Тут вільно можна присісти біля вас? Я розплющила очі. Перед лавою стояв якийсь чемний старігань із шаховою дошкою під пахою. Не одразу зрозуміла, чого він хоче ще була там. Спальні в обіймах, у марні на Я кивнула і від цього поруху з-під моїх повік вилились два довгі струмки, скотились зі щік під підборіддя. Навіть не уявляла, що сльози можуть випікати на обличчі такі болючі стежки. Старий вибачився і без жодного слова Прошкандибав далі. А на мене знову зрушився потік свідомості, який відкриває потаємні шлюзи лише у певні хвилини, аби винести на поверхню те, що у нормальному житті здається безглуздим і незрозумілим, свої справжні бажання і мрії. Чого вона хотіла? Мати великий дім, якому безліч кімнат, щоб в одній було розкидано фарби, мільйони різних тюбиків, і щоб у ній стояли мольберти із недомальованими картинами, адже закінчена картина означає маленьку смерть. В іншій – усе для шиття, клубки ниток і подушечки-іжачки, утикані срібними голками. У третій – вона – Різьбила б з дерева своїх маленьких бошків, яких бачила серед лісу у дитинстві. У четвертій на дубовому столі стояв би великий Ундервуд, на якому б вистукувала безкінечний роман, кожна частина якого починалася б словами «Бог є любов».